Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина четверта, розділ сороковий. П'ять. Спіді згадував про драбину, тож, опинившись під широким балконом, Джек вдивлявся у тьмяний морок, щоб знайти її. Укриті водоростями і мушельками в чотири ряди стояли товсті палі. Якщо драбину спорудили під час будівництва балкона, то від цього не було зараз жодної користі. Принаймні через безліч нарослих водоростей це непомітно. Тепер величезні кошлаті палі здавалися набагато товстішими, ніж колись. Джек взявся руками за човен і застосував гумовий хвіст, щоб піднятися з води. Тремтячи, він розтібнув мокру сорочку, білу з гудзиками на комірці, меншу на один розмір, яку Річард дав йому з того боку заклятих земель, і кинув її на дно човна. Взуття втопилося у воді. Джек стягнув мокрі шкарпетки і поклав їх на сорочку. Річард сидів на носі човна, зігнувшись над колінами та стуливши очі та рот. «Ми шукаємо драбину», – сказав Джек. Річард відреагував на це ледь помітним порухом голови. «Як гадаєш, Річі, зможеш піднятися по драбині нагору?» «Можливо», – прошепотів Річард. «Що ж, вона десь тут, можливо, прикріплена до однієї з цих паль». Джек заходився грибти обома руками, прямуючи між двома палями першого ряду. Тепер поклик талісмана постійно лунав із такою силою, що здавалося міг підняти Джека з човна і поставити на балкон. Вони пливли між першим і другим рядами, опинившись під важким чорним балконом. І в повітрі, і тут, назовні, спалахували червоні вогні. Джек порахував – чотири ряди паль по п'ять паль у кожному ряді. «Двадцять місць, де могла бути драбина». Через пітьму під балконом і безкінечну закрутистість коридорів між палями перебування тут нагадувало екскурсію катакомбами. «Вони нас не застрелили», – без жодних емоцій промовив Річард. Таким самим голосом він міг би сказати, що хліб у магазині закінчився. «Нам допомогли», – Джек глянув на скрученого Річарда. У такому стані він точно не зможе піднятися драбиною, хіба що його якось розбуркати. «Ми наближаємося до палі», – сказав Джек. «Нахилися вперед і відштовхни нас». «Що?» «Не дай нам врізатися в палю», – повторив Джек. «Ну ж, бо, Річарде, мені потрібна твоя допомога». Здається, спрацювало. Річард ледь розплющив ліве око і поклав праву руку на край рятувального човна. Коли вони наблизилися до палі, він простягнув уперед лівицю, щоб відштовхнутися. На палі щось цмокнуло, немов розійшлися вологі губи. Річард охнув і відсмикнув руку. «Що це було?» – спитав Джек. Але Річардові не потрібно було відповідати. Тепер обидва хлопчики бачили схожих на слимаків істот, що жили на палях. Раніше їхні очі та роти були затуленими. Коли їх потривожили, вони заворушилися, клацаючи зубами. Джек опустив руки у воду і обвів ніс човна навколо палі. «Боже», – промовив Річард, – «губасті роти мали вдосталь зубів». «Боже, я не можу». «Ти мусиш, Річарде», – сказав Джек. «Ти хіба не чув, що казав Спіді на березі? Він уже, можливо, помер». Річарде, а якщо й так, то він помер, вірячи, що я знаю, тобі треба потрапити в готель. Річард знову заплющив очі. Мені байдуже, скільки слимаків нам доведеться вбити, піднімаючись сходами. Але ти полізеш тими сходами. Ось так. Це все. Нахер тебе, буркнув Річард. Ти не повинен так зі мною розмовляти. Мене нудить від того, що ти такий правильний і владний. Я знаю, що піднімуся драбиною, де б вона не була. У мене, ймовірно, температура сорок із половиною, але я знаю, що піднімуся драбиною. Я просто не знаю, як це зроблю. Так що йди до біса. Річард виголосив йому цю промову із заплющеними очима, але зараз зі значним зусиллям розплющив їх. Псих! Ти потрібен мені, сказав Джек. Псих! Я піднімуся драбиною, кретине. Якщо так, нам краще її знайти, сказав Джек, штовхнув човен до наступного ряду паль і нарешті побачив драбину. 6. Драбина висіла між двома внутрішніми рядами паль, закінчуючись десь за 4 фути над поверхнею води. Тьмяний прямокутник над нею вказував, що Люк вів на балкон. У цілковитому мороці драбина була ледь помітною і скидалася на примару. «Ось ми й на місці річі», – сказав Джек. Він провів човен повз наступну палю, обережно, щоб не зачепити. Сотні схожих на слимаків почвар прилипли до дерева і клацали зубами. Через мить голова коня на носі човна опинилася під драбиною, і Джек, підвівшись, ухопився за найнижчий щабель. «Гаразд», – сказав він. Спершу він прив'язав один рукав мокрої сорочки до драбини, а другим обв'язав гумовий хвіст. Тепер човен нікуди не дінеться, якщо їм пощастить вибратися з готелю. У Джека раптом пересохло в роті. Талісман співав, кликав його. Хлопчик обережно підвівся і вхопився за драбину. Ти перший, сказав Джек. Це буде непросто, але я тобі допоможу. Не потрібна мені твоя допомога. Сказав Річард. Підводячись, він так хитнувся, що мало не перевернув човен. «Заспокойся». «Не заспокоюй мене тут». Річард розвів руки і втримався. Зціпив губи. Здавалося, він боявся дихати. Ступив крок уперед. «Добре?» «Кретин!» Річард поставив ліву руку вперед, підвів праву руку переставив праву ногу. Тепер він міг намацати драбину, люто зиркаючи на неї примруженим правим оком. «Бачиш?» «Гаразд». Джек розчепірив пальці і підвів руки долонями вперед, демонструючи, що не хотів образити Річарда. Річард підтягнувся на руках, і його ноги подалися вперед, тягнучи за собою човен. За мить він наполовину висів над водою, і лише Джекова сорочка не давала човнові вислизнути з під ніг Річарда. Допоможи. Розпрями ноги. Річард так і зробив, випростався і важко захекав. Дозволь, я допоможу тобі, гаразд. Гаразд. Джек повз човном, аж доки не опинився перед Річардом. Обережно підвівся. Річард тремтів, учепившись обома руками в нижній щабель. Джек поклав руки на сухоребрі стегна друга. «Я допоможу тобі піднятися. Спробуй не брикатися, а просто піднімайся вгору, поки не зможеш поставити коліно на щабель. Спершу візьмися за наступний щабель». Річард повільно розплющив око і виконав наказ. «Готовий?» Уперед. Човен ковзнув уперед, але Джек підняв Річарда так високо, що той легко зміг поставити коліно на нижню поперечину. Потім Джек схопився за краї драбини і приклав усю силу рук і ніг, щоби утримати човен. Річард завис у повітрі, намагаючись поставити на місце і друге коліно. Через секунду йому це вдалося. Через дві Річард Слоуд випростався на драбині. «Я не можу повсти далі. Мені здається, я зараз впаду». Мені зле, Джеку. Просто піднімися ще на один щабель угору, будь ласка. Тоді я зможу тобі допомогти. Річард утомлено вчепився в наступну перекладину. Джек поглянув угору і вирішив, що довжина драбини приблизно 30 футів. Тепер ноги. Будь ласка, Річарде. Річард повільно переставив спершу одну, а потім другу ногу далі. Джек узявся за той самий щабель навколо ніг Річарда і підтягнувся вгору. Човен почав окреслювати на воді півкола, але Джек уже підвів коліна і став обома ногами на драбину. Прив'язаний до Джекової сорочки, човен кружляв навколо, як цуцик на повідку. Коли вони пройшли третину шляху, Джекові довелося обхопити Річарда за талію, щоб він не впав у чорну воду. Зрештою, над головою Джека з'явився прямокутник люка з чорного дерева. Він притиснув Річарда до себе. Голова друга без сили впала йому на груди. Обхопивши хлопця і драбину лівою рукою, правицею спробував відчинити люк. А якщо він забитий цвяхами? Але кришка миттю піднялася і впала на підлогу. Джек лівою рукою міцно обхопив Річарда під пахвами і підняв угору. З пітьми через отвір у підлозі. Інтерлюдія. Слоут у цьому світі. П'ять. Мотель «Кінгсленд» стояв порожнім майже шість років. Тут, як і в усіх занедбаних приміщеннях, пахло цвілими пожовклими газетами. Спершу цей запах дратував Слоута. Коли він був маленьким хлопчиком, його бабуся по материні лінії помирала в будинку. Це тривало чотири роки, поки вона віддала богові душу. І саме так пахло її вмирання. Йому не потрібен був ані цей запах, ані такі спогади вмить, як він вважав його найбільшого тріумфу. Проте тепер це не мало жодного значення, як не мали значення неймовірні втрати, спричинені завчасним прибуттям Джека у табір готовності. Страх і лють перетворилися на скажене і нервове очікування. Він схилив голову, сціпив губи, і, блискаючи очима, міряв кроками номер, у якому в давні добрі часи зупинявся разом із Річардом. Іноді він щіплював руки за спиною, іноді бив кулаком об долоню, іноді гладив лису маківку. Але в основному він, як і колись у коледжі, просто ходив кімнатою з кутка в куток, стискаючи руки в кулаки настільки сильно, що нігті впивалися в долоні. Шлунок Слоута то корчився від кислотності, то повнився легкістю. Усе рухалося до свого завершення. Ні-ні, правильна думка – неправильні слова. Усе рухалося в одну точку. Річард уже мертвий. Мій син мертвий. Має бути мертвим. Він пережив закляті землі ледве. Але він не переживе Ейджин Він помер. Нема чого тішити себе марними надіями. Джек Сой убив його і я за це видеру очі з його живої голови». «Але і я його вбив також», – прошепотів Морган, спинившись на мить. Раптом він пригадав власного батька. Гордон Слоут був суворим лютеранським пастором Вогайя. Морган усе дитинство намагався втекти від цього грубого, жахливого чоловіка. Нарешті він ушився в єль. У випускному класі старшої школи всі свої думки і бажання він спрямував на Єль, підсвідомо припускаючи, що його грубий селюкуватий таточко ніколи туди не поїде. А якщо він і поткне свого носа на територію Єльського кампусу, з ним щось трапиться. Випускник Слоут гадки не мав, що саме могло з ним трапитися, але підозрював, що батько чимось нагадуватиме зловідьму, на котру Дороті вилила відро води. Як виявилося, він мав рацію жодного разу батько його не з'явився в кампусі Єля від першого дня перебування Моргана там, влада Гордона Слоута над сином почала танути. Одне це вартувало всіх докладених зусиль. Але тепер, коли він стояв, зчепивши руки в кулаки, нігтями вп'явшись у м'які долоні, батько знову заговорив. «Навіщо чоловікові здобувати весь світ, якщо він має втратити власного сина?» На якусь мить мокрий жовтий запах, запах порожнього мотелю, запах бабусі, запах смерті проник у його ніздрі, душив його, і Морган Слоуд, Морган Зоріса, злякався. «Навіщо чоловікові? Бо сказано в книзі «Доброго господаря» що не повинен чоловік приносити в жертву плоди сімені свого. Навіщо такий чоловік буде проклятим, проклятим, проклятим, проклятим? Чоловікові здобувати весь світ, якщо він має втратити власного сина. Смердюча штукатурка. Сухий запах старого мишачого лайна, що обернулося на порох у проміжках між стінами. Божевільні, божевільні на вулицях. «Навіщо?» «Мертвий. Один син мертвий у тому світі, другий у цьому». «Навіщо?» «Твій син мертвий, Моргане, має бути мертвим. Або помер у воді, або помер під палями і плаває тепер там, або помер, швидше за все, на горі. Не витримав побаченого. Не витрима. «Навіщо?» «Чоловік здобуває весь світ!» – прокричав Морган у покинутій кімнаті. Він заходився риготати і знову блукати з кутка в куток. «Чоловік здобуває весь світ, і Джейсон свідок цього досить!» Регочучи, він ходив туди-сюди, дедалі швидше і швидше, і вже скоро кров потекла з його стиснутих кулаків. Десять хвилин по тому до мотелю під'їхала машина. Морган підійшов до вікна і побачив, що з Кадилака вилазить сонячний Гарднер. Через секунду він уже гатив обома кулаками у двері, як трирічна дитина в нападі гніву. Морган бачив, що чолов'яга остаточно з'їхав з глузду і не знав, добре це чи погано. «Моргане!» – ревів Гарднер. – «Відчиніть, володарю! Новини! У мене є новини!» «Бачив я всі твої новини в бінокль. Погубай ще в двері Гарднера. Дохи я не вирішив, є божевілля – це добре чи погано?» «Добре», – вирішив Морган. В Індіані Гарднер вирішальної миті обернувся на сонячного боягуза і не потурбувався про Джека рази назавжди. Але тепер його безкінечна горе повернуло довіру до нього. Якби Моргану знадобився пілот Камікадзе, сонячний Гарднер полетів би першим. «Відчиніть, володарю, новини, новини, ну!» Морган відчинив двері. І хоча його роздирало від хвилювання, перед Гарднером постало цілком спокійне обличчя. «Заспокойся», – сказав він. «Заспокойся, Гарднере, так лопнуть судини». «Вони зайшли в готель, на пляжі. Стріляли в них, тупі виродки промазали. На воді, я гадав, ми візьмемо їх на воді». Потім випірнули підводні потвори. Я бачив його у прицілі. Я бачив поганого хлопчиська. Просто в моєму прицілі. А тоді пошвари, вони... Вони... Повільніше. У голосі Моргана чулися заспокійливі нотки. Він зачинив двері і дістав з внутрішньої кишені піджака пляшечку. Простягнув її гарднеру, котрий зняв ковпачок і двічі глибоко ковтнув. Морган чекав. Обличчя його залишалося світлим та спокійним, але по центру лоба пульсувала жилка, а пальці то стискалися, то розтискалися. Зайшли в готель, так. Морган бачив той смішний човник із намальованою на ньому конячою головою і гумовим хвостом. Бачив, як він пливе туди. «Мій син?» – спитав він у Гарднера. «Твої посіпаки бачили його? Він був живий чи мертвий, коли Джек клав його в човен?» Гарднер похитав головою, але в його очах можна було прочитати його думки. «Ніхто не знає, напевно, володарів. Одні кажуть, що бачили, як він ворушився, інші – навпаки». «Байдуже, якщо він не помер тоді, то помер уже. Один раз вдихне повітря там, і його легені вибухнуть». Щоки Гарднера почервоніли від візки, але очі були на мокрому місці. Він не повернув пляшечку, а досі тримав її у руках. Слоут не заперечував. Йому не хотілося ні віски, ні кокаїну. Він, як казали ті нечупари з 60-х, ловив природний кайф. "Почни з початку", сказав Морган, і цього разу зосереться». Єдиною новиною, яку Гарнер забув розказати під час першого скаженого виступу, була поява старого негра на пляжі. Хоча про це можна було здогадатися. Проте Морган дозволив Гарднеру вести далі. Голос Гарнера стишувався, лють його зменшувалася. Поки привилебний говорив, Морган ще раз обмірковував варіанти розвитку подій, викресливши з легким сумом сина зрівняння навіщо здобувати увесь світ, щоб і панувати над усім світом, а світу цілком досить, чи в його випадку. Світів. Для початку двох. І ще більше, якщо все складеться, як треба. Я пануватиму над ними всіма. Я буду чимось на кшталт Бога Всесвіту. Талісман. Талісман – це ключ? Ні, о ні, не ключ. Двері. Замкнені двері, які стоять між ним та його долею. Він хотів не відчинити ті двері, а знищити їх, знищити безповоротно, повністю, на віки віків, щоб вони ніколи навіть не захряснулися, а не просто замкнулися на замок. Коли талісман розіб'ється, усі ці світи стануть його світами. «Гарде», – сказав він, і знову заходив кімнатою. Гарднер запитально поглянув на Моргана. «Навіщо мати владу?» Весело опрощебетав Морган. «Володарю? Я не розумію». Морган зупинився перед Гарднером, його очі палали і блищали. Обличчя пішло брижами. Стало обличчям Моргана з Оріса. Знову стало обличчям Моргана Слоута. «Це дозволить панувати над світом», – відповів Морган, кладучи руки Озмунду на плечі. Щойно він забрав руки, Озмунд знову став Гарднером. Це дозволить панувати над світом, а цілого світу – досить. «Володарю, ви не розумієте», – сказав Гарднер, поглядаючи на Моргана, наче той був божевільним. «Гадаю, вони вже всередині, а всередині – це. Ми намагалися пристрелити їх, але почвари, морські почвари, здійнялися з води і захистили їх, як і писали у книзі Доброго Господаря. А якщо вони всередині, голос Гарнера перейшов на писк, очі Озмунда округлилися від страху. Я розумію, заспокійливо сказав Морган. Обличчя та голос його знову стали безтурботними, але кулаки досі стискалися і розтискалися, і кров крапала на заплісняві ліким. Так, сер, а щоб тобі курка на ногу наступила, розумію. Вони зайшли всередину і мій син ніколи звідти не вийде. Ти втратив свого сина, Гарде, а мені ось час втратити свого. «Сойер!» – гаркнув Гарднер. «Джек Сойер! Джейсон! Цей!» Гарднер вибухнув найлютішими прокляттями, які не стихали хвилин п'ять. Він кляв Джека обома мовами. Його голос гримів і сочився болем і невимовною люттю. Морган стояв і чекав, поки той вичерпає власне красномовство. Коли Гарднер, важко дихаючи замовки ще раз приклався до пляшки, Морган сказав. «Правильно. двічі правильно. Тепер слухай сюди, Гарде. Ти слухаєш?» «Так, володарю». Очі Гарднера, Озмонда, яскраво світилися гіркою увагою. «Мій син ні за що не вийде з чорного готелю» і сумніваюся, що вийде і Джек Сойер. Воно, ймовірно, чи вб'є його, чи зведе з розуму, чи відправить за сотню світів звідси. А можливо, він вийде назовні, гарде. Так, можливо. Він найгірший, найгірший, найгірший сучий виродок, якого породжувала земля, вигукнув Гарнер. Його пальці стискали пляшечку, стискали, стискали. І, зрештою, на металі з'явилися ум'ятини. Кажеш, старий негр там на пляжі. Так. Паркер. промовив Морган, і Озмун тієї ж миті підтвердив. Паркус. Мертвий? спитав Морган без особливого інтересу. Не знаю. Гадаю, що так. Відрядити людей, щоби притягли його сюди? Ні, різко відповів Морган але ми сходимо до нього, правда ж, гарде? «Ми?» Морган ощирився. «Так. Ти, я, всі ми. Бо щойно Джек вийде з готелю, він помчить туди. Він не покине свого старого чорного приятеля на березі хіба ні?» Тепер і Гарднер заусміхався. «Ні», – промовив він. «Ні?» Уперше Морган звернув увагу на тупий, ниючий біль у власних долонях. Він повернув їх до себе і уважно поглянув на кров, що текла з напівкруглих ран на долонях. Його посмішка не зблякла. Насправді вона стала ще ширшою. Гарднер цілком серйозно поглянув на нього. Відчуття величезної сили оповело Моргана. Він підвів закривавлені пальці до шиї і зімкнув їх на ключі, який міг пускати блискавки. «Він здобуває увесь світ!» – прошепотів він. «Можете закричати «Алілуя!»» Його губи розтягнулися ще ширше. Хвора жовтозуба посмішка вовка-самітника, старого, але досі хитрого, живучого і могутнього. «Ходімо, гарде!» – сказав він. «Ходімо на пляж!»